Mikrofon próba egy-kettő, egy-kettő-három. Egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-kettő-három. 2017. július 24-e hétfő van a pontos idő, 5 múlott reggel 7 óra, ez az ismétléskor nem lesz már mérvadó. Ez a kéfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a sor. A gerjed azért gerjed, mert én is gerjedek, valamint hangosan hallgatom, mert nagyot hallok, nem kell hozzányúlni. Köszönöm szépen, én mindent megoldok, tehát ha szükségem van beavatkozásra, én szólni fogok. Szikét majd időben kérek. Fire and my De köszönöm szépen. I have minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. És ez a kísérleti és utolsó adás is 14 éven aluljaknak nem ajánlott, és feletté is csak igen korlátozott mértékben. Szalaj Janna örök emléket állítva ezzel a korhatárállítással. Közel két hétig voltam Izraelben. Ez a Laibach. Most itt ilyen furcsa zajokat hallanak, de el mögöttem bármely pillanatban rakodhatnak. Itt a Stregova utcában miért lennének tekintettel arra, hogy van egy rádió. A mai műsor interaktív 0614890999 és 0636771161, még akkor is, hanem minden pillanatban veszem fel a telefont. Elmondom még egyszer. 061 és 0630 értelemszerűen az első egy városi, a második pedig egy mobiltelefonszám. az utolsó esély részlet azok a rokonaim akik nem különböző haláltáborokban végezték, akik nem diszidáltak a a minden irányába, mind nagyon messze ment Magyarországtól, a Kozma zsidó temetőben nyugszanak Tudom, megvizitáltam őket. A nagyszüleim egy gyerekkoromban nem volt mese, elkísértem az utolsó útjukra, és utána jó néhányszor voltam még kelletlen Gardedámja anyámnak, azokon az uttalan utakon fogtam a kezét, hogy el ne essen, amik a rokonokhoz vezettek. Ma oda a a huga meg a temető gondok találnál, el. előbb fejből utóbbi térképpel a kezében igazodnál. el. Anyám úgy ismerte azt a labirintust, mint a tenyerét. Nos, ezekről az zajokról beszéltem az előbb, de ez nem a részletnek a része. Ezzel együtt, ha véletlen letért a kitaposott ösvényről, rá is hosszú bolyongás várt. Egyszer évekkel ezelőtt talán a szél feldöntötte a műgránitot, amin a nagyszüleim neve és az elhalálozási dátumok szerepeltek. Az anyukám persze panaszt tett, az erre hivatott kezek eljártak, valamiért azonban fordítva rakták vissza, ezért a feliratok a hátukat mutatták az objektumnak. Anyám nagyon dühös lett, tajtékzott a reklamált, elnézést kértek, sőt, a pénzt is visszaadták. Majd ugyanúgy állították helyre a sírt, a feliratok tehát változatlanul a házsólyukat mutatták az elkorhat koporsoknak. Anyám aztán azért nem reklamált, mert így sokkal könnyebben oda a szüleihez. Amikor összefutottam gyerekkori ismerősemmel Bánó Andrással, és elmeséltem neki, hogy az apukám elhamvasztatta magát, nem hitt a fülének. A kérdés, ami akkor szinte kiesett a száján, nagyot koppant a hajdan volt Fősándor utca flasztérián. Annak dacára, hogy zsidó? Mivel nem értettem, mm. hogy minek a dacára, készségesen elmagyarázta Auschwitz után, a zsidók nem égettek holtesteket. Nem tudtam. Ezért mondtam. Apám urnáján itt van előttem, nincs felirat. A tetejére a nevén és az elhanvasztás dátumán kívül a következő híráok rótta az erre hivatott kéz KR 575 és 030. Megfejthetetlen. Amikor anyám közel 17 évvel később elhanvasztatta magát, már nem voltam beszélő viszonyban bánó A Hosszú történet most nem szívesen bonyolodnék a részletekbe. Ezért és még számos másokból, azokról a körülményekről senkivel sem beszéltem. A Momám urnáján itt van előttem, von felirat. A következők szerepelnek rajta. Középen az, hogy konkrémó 2002 -e, Kft., majd szépen egymás alatt az elhújt neve, a születés idő, 1927 szeptember 22-e, az elhalálozás időpontja 2014. november 2-e, és a hanvasztás törzszáma CP kötőjel 066697. A hanvasztás időpontja 2014. november 7-e, a tetejére pedig a nevén, a születési és halálozási időpontokon kívül a következő hieroklifát rótta az erre hivatott kéz, család pakota. A két urna alakra szíre, de még súlyra is megegyezi, pedig anyám sokkal könnyebb volt apámnál Anyám halála után egyetlen dolgot vittem el a lakásból, az nem volt más, mint apám urnája. Anyukám urnája, apukám urnája mellé került, mindketten az előszobai beépített szekrényben vannak, köszönöm Misinek, mármint a beépített szekrényt. Ott vannak a törőközők, a zsebkendők, az ágynemüktő szomszédságában. Bár azóta már átrendeztem. Anyukám halála után két kérdés szegezett nekem boldog-boldogtalan. Mi lesz a lakással, mikor és hol lesz a temetés? Előbbére hamarabb találtam megoldást, eladtam. Utóbbi azonban máig nem találtam megfelelő megoldást, pedig tettem rá néhány bátortalan kísérletet. Anyám lakását nem ütemterv alapján üritettem ki, hanem cikcakba haladva. Ahogyan eszembe jutott. Ahogyan a szívem az eszem, meg a napi hangulatom diktálta. Talán a gyerekkori túl a pianinomtól szabadultam meg a leghamarabb. Ami hosszú ideig anyám állampapírjainak volt egyébként a tárlóhelye. Amiben MJ, ez egy monogram már csak egy alig használt golyóstollattal. talált. Egy hatodik keleti műhajben szedték darabjaira a hangszert, majd rakták ismét össze. Most már az autót is bekapcsolták, ez itt most nem volt egy részlet az én könyvemből, hanem a valóság, bár minden a valóság, vagy semmi se az, megfelelő rész hogy utána a barátnőm lakásán landolja. A lányának szántuk, ez volt a születésnapi ajándéka. Jó helyre került! Ugye a zongora hangoló nem egyszerű művészi hajlamokkal a bíró mesterember volt, hanem sokkal több, úgy derült ki, hogy miközben a pianino hangzását kontrollálta, fél évvel az odaköltöztetése után, fármint a pianino odaköltöztetése után, felfel, felfel egy fekete fehér fotóra, amin egy szimfonikus zenekart egy loboncos hajú karmester dirigált. Először a személy foglalkoztatta. Sir Simon Rettlalt volt a megoldás, aki szerintem Mahler hetedik szimfóniájának negyedik tételét dirigálta, erre következtetett a muszikusok számából. Gyerekkoromban tűvé tettem a lakást a tévé meghosszabbító zsinóriáért, amit azért dugtak el a szüleim, amikor a színházban, moziba hangversenyre vagy egyéb más kulturális eseményre mentek, mondjuk operába, hogy ne bekapcsolni a dobozt. Akkoriban jöttem rá, hogy apám íróasztala a családi szép. A jobb oldali ajtó mögötti fiókok kihúzása után már nem emlékszem, hogyan találtam a nehezen megközelíthető oldalrekeszekre. Annól sokkal könnyebben fosztottam ki ezeket a karcsú gyerek ujjaimmal. velük kellett egyébként mindent visszagyömöszönöm is, mint felnőtt változatával. Most valószínűleg ugyanazokra a borítékokra, tömködött bankúkra és tropára ment ezüstszínű zacskóra leltem, amikből évtizedekkel korábban csillogó, villogó gyűrűk meg láncok kerültek elő, amelyek értékével akkor szembesültem, amikor becsűzhöz őket. Bizonytalanul méregettem az üzleteket, amíg egy eldugott belvárosi kirakat mögött már nem fiatalék szerészben megláttam az emberemet, aki a boltocskája a vevők által nem látogatható részén álló asztalka lapjára borította ki csomagom tartalmát. A szakembert egy helyszínelő rendőr nem fogadta volna ki alaposabban. Először az derült ki, hogy az, az apjától örökölte meg, aki nem nézte jó szemmel, a jégkorongozó akart lenni, ezért sem volt túl bánatos, amikor egy sportsérülés következtében megtért a családi hagyományokhoz. Szakértőtől elvárható módon kommentált az ex is, hogy mi alapján halmozta fel kupacokba a vigyóimat. Az elsőben az értéktelen kacatokat rakta a bizsukat és a hamis gyöngyöket, a második tartalmazta az ezüstöket, a harmadikba a tizennégy, a negyedikbe pedig a tizennyolc karátos aranyak kerültek. Közben 7 óra a perc lett. Ez sem volt részlet a könyvből. És az ismétléskor sem lesz mérvadó. Az ötödikben a legkisebb halomba pedig a jelöletlen szereket tette, amik egy állami intézet pecsétjére vártak, hogy legálisan adhassam el őket. mint az aranyakat. Anyám reklaméjének a tévé felül végénél két hatalmas baromi ronda kínai váza állt. Az egyik jelentőségével tisztában voltam, abban a mamám a papám hanvai tartalmazó urnát, hogy a másik sem közönséges darab, akkor derült ki, amikor feje lefelé fordítottam, és, apám, és amiből apám első ránézésre értéktelen bélyeggyűjteménye hullott ki. Nálunk semmi sem volt az, aminek látszott, nálunk nem létezett rendeltetésszerű használat, mégsem értettem, amikor egy hajdan volt osztálytársam Radnóti Miklós gimnázium, kesztyűbe bújtatta a jobb kezét, a balba pedig egy lupét fogott. A szemrevételezés negyedik órájában látta meg a fényt az alagút végén, amikor talált egy nekem semmit mondó öt darabos kínai sort. Előbb meglobogtatta a papírslejfnit, majd csatakiáltásban tört ki, amikor a fogazat. Erről még lesz szó, csak más vonatkozásban, és a pecsét egyértelművé tette, ilyen kincsre lelt. Nagy. Kis hazánkban kevés filatelistának volt hozzá hasonló élményben része. darab darabszámra a közepes méretűek közé tartozott, ahogy minőségét illetően sem volt rendkívüli mondható. Egyenként a gerincsöknel fogva ragadta meg a közeteket, hogy a lapok közül kihulhassanak azok a kincsek, amiket valamikor óvatos kezek valamilyen okból odabújtattak el. Annyiban csalódás volt, hogy hullhattak volna ki nagyobb számban is levelek, fényképek, okmányok, kisebb vagy nagyobb címletű papírpénzek. Mégsem lehettem elégedetlen az eredménnyel, mert elég sok levél, fénykép, családi okmány és kisebb-nagyobb címletű papírpénz került elő. Közben zenei szerkeztek. Elnézést. Állj meg, fiam! Köszönöm. Elsősorban anyám természetéből fakadt, magyarul megörököltem, hogy szinte minden tárgyra feldeszemmel néztem, tehát még a WC tartályokra is, ahova a filmekben a pisztolyokat szokták eldugni, mert minden, de tényleg minden arra szólított fel, hogy ne vegyen félváról őket. A bridgjassa az aljába ragasztó szalaggal rögzített, valutával teletömött borítéktól vált meg nehezen, a ruhák a zsebeiket üritették ki kényszerű mosolyjal, ahonnan először a használpapír zsebkendők kerültek elő, és csak jöttek elő az arany és ezüstékszerek. Legátlátszóban a befűtésüvegek hazudtak amikben nem csak ilyen olyan lekvár meg lecsó volt, hanem sok megöregedett gumival összegurtnizott pénztekercs. A műanyag henger, ami az oldalára ragasztott címkő alapján fogarany tartalmazott, és ami zárójeles mondatot fűzött édesanyám, törmelékanyag egy fedeles kosárban le leltem a spájzban. Az ékszerész hanyagul pattintotta ki a műanyag fedelét, majd a henger tartalmát egy laza mozdulattal a tenyéribe öntötte. Nem kellett volna. Legszívesebben becsuktam volna a szemem zavaromban, amikor azt láttam elhűlve, hogy a fogarany valójában olyan elroncsolódott fogászati korona, amiben benne maradt apám két foga. Kimondhatatlan kimban voltam, verített öntött el. A zavar három hullámban tört el, és előbb el kellett csendesülnöm belőle, hogy meg tudjak szólalni. Magyarázkodtam, excuzáltam magam, hogy nem tudtam, hogy ne haragudjon, hogy izé, hogy ez nekem mennyire kellemetlen, hogy legyen szíves, adja vissza! Nem! Állított meg az égszerész. Ez önnel először fordul elő, én viszont hozzá vagyok szokva. Az lehetetlen. Ha a vécén letoltgatjával a fajon ülve nyitják rám az ajtót, az sem lehetne a megalázó. Ha másodperc tört része alatt próbáltam megérteni, miért tette velem ezt az anyám, de nem jöttem rá a dolog nyitjára. Mekkora szemérmetlenség, vagy inkább pofa kellett ahhoz, hogy fogarany címen az édesapám csontozatának egy részét is bevonja későbbi prezentációmba. Az abszurdnak azonban ezzel még nem lett vége, hiszen a struktúrát le kellett mérni a reális árajánlathoz. Az eredményből pedig valahogyan ki kellett vonni a a feltételezett súlyát, mivel azokat a helyről elmozdítani, kiszabadítani lehetetlen volt. Ezt a feladatot végül úgy oldotta meg az ékszerész, aki azzal köszöntel, Uram, sose legyen ennél nagyobb gondja, és akinek nem tudtam eléggé hálás lenni, hogy Satsper KB véleményezte a pergamenny vékonyságú arany súlyát. szép kis zsidó vagyok én, akinek valamikor 8-9 vagy 10 éves korában mondta egy Honvéd utcai nő, hogy de szép zsidó kisfiú vagy, és akkor hazamentem és azt mondtam anyámnak, hogy azt mondta nekem egy nő, hogy de szép zsidó kisfiú vagyok, és én azt értettem, hogy de szép kisfiú vagyok, de ez a közben az mi? hogy az igaz -e? so still És akkor anyám azt mondta, hogy igen, ez igaz és hát akkor évtizedekre való gondot Kaptam a nyakamban, mint egy puttonyt hordtam, hogy akkor most engem, akit a bazilikában kereszteltek meg, amiről szintén nem tudtam. Egyrészt nem emlékeztem rá, másrészt senki se közölte velem. Véletlenül került elő a keresztlevelem. Keresztlevelek is nácik bármikor előkerülhetnek. És a farkamat is, hát ugye az se vágtál körbe, mert hát ki tudja, mikor fogják legközelebb azt mondani a németek vagy más náci kollaboránsok. Vagy beddelül a farkat, fiam. Szép kis zsidó fiú vagyok, ilyen farokkal, és megkeresztelve a bazilikában. Most már csak az a kérdés, hogy az a majom, aki majomnak született, de közben a szülei azt mondták, hogy fiam, te hatyú vagy, a dzsungelben mondhatja el hosszú távon, hogy hatjuk. És most nem egy underszen vagy grimm mesét hallanak, ezt én írtam itt, és most, 2017. július 24-én nem sokkal, 7 óra 20 perckor. Szerintem ilyet egy majom nem mondhat. Így aztán én zsidó vagyok. Ha akarom, ha nem. Egy olyan zsidó, akinek a fejében ott van az egyik Rócsil mondása. My country, my én lehetséges, hogy magamat nem tartom zsidónak, de mindig lesz majd valaki, aki emlékeztet rá. Két telefonszámon vagyok elérhető, amikor éppen nem olvasok fel, vagy nem vagyok más dologban elmerülve. 061 489 ez egy városi szám, és 06 egy Elmondom még egyszer. 061 489 és 06 30 677 Nem tudnám egészen pontosan megmondani önöknek, hogy most hol vagyok. Nem vagyok már Izraelben, de Budapesten sem vagyok. Valóul útközben vagyok, mint általában. Mindig útközben vagyok, én legalábbis. Hajnalok hajnalán keltem, hogy összeszedjem a gondolataimat és a gondolataimhoz szóló papírokat és zenéket. Ez a kivételes hétfőhöz, amely biztosítja számomra azt az időkeretet, amelyben én valójában meg tudok nyilvánulni. Július 14-én emlékezetem szerint július 14-én emlékeztünk vissza arra, hogy egy éve Eszterházi Péter még élt. Részlet Esterházy Eszterházi Péter hasnyelmérigy naplójából. Hogy véletlene, hogy sokat foglalkozom a halállal, ezt engedjék meg, hogy ezt én most saját magamat nem elemezve ne állapítsam meg. Ha netán bizonyos szavakat rosszul ejtök, tudják be tudatlanságomnak, és elnézést kérek érte előre. 2015. május 24-e, vasárnap. Rák. Ez a jó kezdő szó. Noha nem rögtön hangzott el, nem hamar, bár azt nem gondolnám, hogy kerülték az orvosok a szót. Sőt, én voltam, aki derűsen rákérdeztem. Kicsit úgy, ahogy az estiben szerepel, ott betegsége kapcsán fantáziáltam. Tette művészi formába. Nem nézem most meg, majd csak később kíváncsi vagyok, mennyire hasonlóan reagálok most. Április végén enyhe fájdalom jelentkezett, emlékeim szerint a jobb oldali borda alatt. Vagy a baloldali? Nem törődtem vele. Hasnyálmirigy rákot állapítottak meg, máj áttétel. De már az őszön is belenyilalt egyszer. Akkor kezdtem figyelni a fájásokat és jegyezgetni, is kezdtem. Még a hasnyálmiris szót is leírtam, igaz, többi kevésbé véletlenül, azaz ártatlanul cetlieim vannak, mindig kéznél, hogy bármit bármikor lejegyezzek, de nem vagyok igazi naplóíró. A naplóíró az időt ellenőrizné, a napot szeretné rögzíteni minden estől, engem, mintha csak a bajt tenne azzá. Ez történt a javított kiadás esetében is, próbáltam, próbálom a bajt nyakon csípni, mondatok ligájába hajlítani, mondatok igája, hát ilyenekből látszik a baj. Fantáziálni nem akarok, de képzelegni fogok. Devecseri könyvét is meg kell néznem, a Ténap keresgéltem, de nem találtam. Talán Herndorfnek is van egy ilyen holdokló könyve is, Brodkit. Harold Brodki. di Geschichte meines Todes. Nem mintha én holdokolnék, vagy hogy ez így lenne beígérve. Még nincs semmi beígérve. Ez volt az első bejegyzés. És következzék az utolsó. 2016. Március második a szerda. Szívesen hinném az, hogy így süt a nap, akkor nincs semmi baj. Nem lehet. Kár, hogy ez marhaság. Szinte elalszom írás közben, pedig vagy hét órát aludtam. Sokat forgolottam, a combom is fájt. Mintha nem egyedül aludtam volna, hát persze. Most már soha nem leszek egyedül. Há mindig velem. A mindiget javítom örökkére. Aludni volna jó, fél egy van. Mégiscsak könyv lesz ezekből a füzetekből. Hol írtam erről? Leveleket a kiadónak? Mindegy. Most kezdem gépelni az eddigieket, való le kell zárni, és persze írni tovább. Az elég jó utolsó mondat volna, hogy a mindiget javítom örökkére. A beszélni tudna, négymilliárd hangon szólna. Mindarról mi bennünk rejtve él Vágydal a száz szólamra Minden gondolat dobolnak Millió szó összefújna Ezer nyelven kavarogna, S a világnak nem lenne titka. Soha meg nem szólalt a dalban. Meg megtudnád, hogy mit is akartam, a csem minden nyelven haga szóra még sosem. Bír. Július 20-án értek, hogy az egy évvel hunsomló Tamás, aki 68 évet félsirkövének avatására gyűltek össze tegnap. A kőbányai kozma utcai, izraelita temetőben az ezén és családja, a zenész és művés társai. A mindenki által szeretett és tisztelt zenész és artista 2012 óta küzdött a gyilkos korral, majd hosszas kezelés után 2016-ban otthonában szenderült jobb létre. A megemlékezésen a tágabb család és a barátok mellett sok ismerős is felbukkant. Presszer Gábor árult el, hogy az egyszerűen a szép sírkő hátoldalán Somló Tamás aláírása felett egy szövegnélküli kotta áll. Ez a Ha a csend beszélni tudna című dal kottája, melynek zenéjét Somló Iván Tamás, doktor Somló Iván Tamás szerezte, szövegét pedig Adam és Anna. Tükör falán, ha Azt kérdezte tőlem a lányom, mintha az anyám lenne, hogy mik a legemlékezetesebb pillanatai, vagy mi volt a legemlékezetesebb pillanata az én izraeli utamnak, amelyet a barátnőmmel tettem. Talán lesz még mód arra, hogy kitérjek az ő történetére. Én azonban tegnap a lányomnak a barátnőm legjobb történetét meséltem el. A magaméval valószínűleg azért nem álltam elő, mert a szemérmességem kitörölte az emlékezetemből. Itt a rádió műsoromban vagyok a legszemérmetlenebb. Ilyen szemérmetlen még akkor tudok lenni, ha iszom. A legemlékezetesebb élmény az volt, amikor először voltam a falnál, és minden... Tehát egyszerűen lettem, valami megérintett, valami megütött, és elsírtam magam elvonultam a barátnőmtől, agresszívvel váltam, egyedül akartam lenni. A szüleimre gondoltam, az életemre gondoltam, a hiába valóságra gondoltam, és miközben ő elhelyezte ott a Siratófal női részének falazotában, mert ugye ott férfiak és nők külön vannak. Az a kis cetét, amit később aztán én is elhelyeztem a magam szövegével. Szóval akkor valami olyan élményben volt részem, amit, ha tudnék, se akarnám megosztani önökkel, de ha akarnám, se tudnám.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 Lemondott posztjáról Sean Spicer a fehérház sajtótitkára, Donald Trump kommunikációs tábjának egyik legfontosabb embere, írja a BBC. A New York Times úgy tudja, azért távozik, mert nem értett egyet a csapat átszervezésével és az új kommunikációs igazgató kinevezésével. A posztot egy Wall Street-i pénzügyes kapta meg. Mike Dudke a korábbi kommunikációs igazgató májusban távozott a fehérházból, a szóvívői és igazgatói posztot mostanáig Spicer látta el. A férfi az alternatív tények királyaként vonul be a sajtótörténelembe. A palesztinok minden kapcsolatot megszakítanak izrael a jeruzsálemi Al-Aqsa mecsetnél bevezetett új biztonsági előírások miatt döntöttek így. Jeruzsálemben és a megszállt területen három palesztin halt meg még pénteken, a biztonsági kapuk miatt kialakult feszült helyzetben. A mecsetek terén a rendvédelmi erők és a palesztínok közötti összecsapásokban körülbelül 200-an sebesültek meg. A területre már csak detektoros kapukon keresztül lehet bejutni, ez váltotta ki a tiltakozást. A lengyel szenátus jóváhagyta a legfelsőbb bíróságról szóló törvényjavaslatot, amelyet egyben aláírása felterjesztette az államfőnek. A lengyel ellenzék és az Európai Unió által is élesen bírált indítvány korábban a törvényhozás alsóháza a Szejm is elfogadta. A szavazást követően tiltakozók gyűltek össze a törvényhozás épülete előtt. Andrzej Duda államfőnek 21 napja van arra, hogy aláírja megvétózza, vagy kétségeit eloszlatandó az alkotmánybíróság elé tárja a szabályzót. Ez lehetőséget ad arra, hogy megváltozzék a bírák kinevezési rendje, amelybe beleszólhat a politika. Kiállítják második Erzsébet születésnapi ajándékait, az uralkodó minden ilyen ajándékot megőriz, így eléggé terjedelmes gyűjtemény halmozódott fel az elmúlt években. Ebben a salmakalaptól az aranyból öntött tevékig minden van. A Buckingham-palota minden nyáron megnyitja kapuit a látogatók előtt, ilyenkor pedig kiállítást is rendeznek a palota nyitott termeiben. A mostani tárlat október elejéig látogatható, és a királyi ajándékok címet viseli. A látogatót a bejáratnál az egyik leglátványosabb ajándék fogadja, az Australian State Coach vagyis az a díszes hintó, amelyet az uralkodó a legjelesebb ünnepi rendezvényeken használ. Közlekedés. A fővárosban lelasult a haladás a 10-es főúton befelé az űrömi körforgalom előtt és a 11-es főúton a pünkös utca közelében, ugyancsak a városközpont irányában. A váci úton befelé, az Árpád út után a benzinkútnál lezárták a külső sávot, mert buszmegállót építenek. A kerepesi úton az Albert irsai út és az örsvezértere között irányonként csak egy sáv járható, akár csak az Albert irsai úton a kerepesi útnál útfelújítás miatt. A 10-es autóbusz pillangó utca és örsvezértere megállóját áthelyezték. A Gubacsi hídon lezártak egy sávot vízvezeték felújítás miatt. A változó irányú forgalmat itt jelzőlámba szabályozza, napközben mindkét irányban torlódásra kell számítani. Megváltozott a forgalmi rend a fogarasi út vezérca csomópontban. A fogarasi úton kifelé ezentúl nem lehet balra kanyarodni a vezérőcába. Kardos Zoltán BK. A 98 MHz. civilrádió, amely elérhető és átélhető. Ön a civil Rádió. Radiohead. Kérdezhetném találós kérdésként, ez nem egy ilyen műsor, hogy mi a BDS? Minek a rövidítése? Nos, a BDS a bolykott tőkekivonás és szankciók és ennek a mozgalomnak az a célja, hogy Izrael gazdaságilag ellehetetlenítsék és delegitimálják. A mozgalom rasszista dél-afrikai típusú apartheid államnak állítja be Izraelt, amely kolonializálja a palesztin területeket, ezért nem vásárolnak azoktól a nagy multinacionális cégektől, amelyek Izraelbe investálnak másrészt a fogyasztókat, izraeli termékek elleni, ezen felül kulturális tudományos bolykotra buzdítja. A Pink Floyd alapító szent Izrael úton van afelé, hogy párja állammá váljon. Roger Waters a Boycott, Divestment and Sanctions csoport vezetőjével, Oram Bargutival folytatott live chat beszélgetést a BDS Facebook oldalán. Erre július 17-én került sorületek 16-án, tehát több mint egy héttel ezelőtt. Ebben között azt állította, hogy nincs értelme dialógust folytatni izraeli művészekkel és általában izraeliekkel. Szerinte a párbeszédnek ezért nincs értelme, és azért járnak rossz úton azok a művészek, akik azt gondolják, hogy javíthatnak a helyzeten azzal, hogy fellépnek Izraelben. Itt között a Rédióhedre gondolt, amely nem csak fellépett a van, de egy izraeli zsidó és alapművészekből álló zenekarral turnézik majd, mert egy izraeliek napi 24 órában a propaganda hatás alatt állnak. Volt ez egyébként külön kritikával illette a Radiohead frontemberét, Tam aki szerintem nem válaszolt többek között az ő e-mailjeire sem, melyben arra kérte, hogy változtassák meg a döntésüket, és ne lépjenek fel Tel Avivban. Barguti, BDS, arról is kérdezte a zenész, Mit üzen azoknak, akik azt kifogásolják, hogy ez nem szólal fel a világ sokkal keményebb diktatúrái ellen? Nem vagyok benne biztos, hogy léteznek keményebb a világon, válaszolta voters, aki úgy kifejezetten indulatosan jelezte a beszélgetésben, hogy ő bizony felszólalt a világ legkeményebb diktatúrái ellen. Voters szóba hozta szíria és ukrajna helyzetét, és ám utóbbi kapcsán megjegyezte, hogy nem, szeretne, nem szeretné demonizálni Oroszországot. Mint ezt egy olyan napon említem, Ma 2017. július 24-e van ez az ismétléskor, nem lesz már mérvadó, amikor minden bizonyal összeül az ENSZ biztonsági tanácsa annak aprópóján, ami Jeruzsálemben a Templomhegyen kialakult, mert hogy ott egy, mint egy másfél héttel ezelőtti gyilkosság, illetve két izraeli katona meggyilkolása után filmdetektorokat helyeztek el, illetőleg kamerákat helyeztek el, ezen az egyébként Jordánia által vallásilag felügyelt területen. Ez egy eszelősen bonyolult történet, amelyet megérteni én például nagyon szeretnék, miközben fogalmam sincs, hogy rajtam kívül még hány embert foglalkoztat ez a dolog. Attól még engem foglalkoztathat. Ezt egyébként a palesztinok a Jeruzsálem belterületén és egyébként Jeruzsálem külterületén, tehát a, a városfalon kívüli arabok több barátságtalan cselekedetnek találták. A vallás gyakorlásukban gondolták magukat akadályozni, és múlt pénteken igen jelentős összeütközésekre került sor, mi a barátnőmmel péntek dél előtt még ott voltunk Jeruzsálem óvárosában, ahol nagyjából négy vagy öt órával később, ahogy ezt itthon szokták fogalmazni, a hírszerkesztők elszabadultak az indulatok. Roger Waters-t 2017. július 22-e. Levél. Lovas István blogja. Kirelem Szigetvári Viktornak a Magyar Távirató Iroda elleni feljelentése rasszista diszkrimináció miatt. Szigetvári Viktor az együttválaszmányi elnöke. Ön július 20-án elnézést. Ön július 20-án 20 a Magyar Távirató Iroda országos sajtószolgálatán keresztül hozta nyilvánosságra, hogy panasszal fordul a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál NMHH, mert múlt héten az ECHO TV című műsorában egy Dagat Néger Dagat Négernek neveztem. Indoklás, Indoklás ezt is tartalmazta, idézem, az együttálláspontja szerint a kiegyensúlyozott előítéletektől és diszkriminációtól mentes tájékoztatással nem fér össze egy ilyen nyilatkozat. Az, hogy én nem nyilatkozatot tettem, idézőjelben most hagyjuk. Felháborodásával és panasz a benyújtásával azt a látszatot kelti, hogy önt és pártját a faji diszkrimináció feltúja. Nyilván egyetért velem abban, hogy minden egyetemesnek és általánosnak mondott vagy hangoztatott elv, dogma stb. pontosan annak univerzális elegjét alá, ha kiderül, csupán azt politikai haszonelviséggel használják. Éppen a látszat elkerülése érdekében kérem, tegye meg az ön által legmegfelelőbbnek talált lépésbe, egyfajta a bírósághoz fordulást, hogy az állami magyar tábírati iroda, amelynek felügyeleti szerve a fentebb említett NMHH. Nemzeti, média és hírközlési hatóság, most feloldotta itt ezt a mozaik szót, politikai gyilkosságok, merényletek esetén folyja alapon diszkriminálja a testeseket, illetve áldozatokat. Az NMH hallgatólagos jóváhagyásával. Amennyiben az áldozatot, amennyiben az áldozat Izraelban az esetben az MTI következetesen kivétel nélkül a megölik, meggyilkolják, stb. szófordulatot használja. A palesztin úgy az életét vesztette és hasonló terminológiát. Ön bebizonyította, hogy egy újságírónak az ön által rasszistának tekintett kijelentése is mennyire felháborítja és cselekvésre ösztönzi. Elképzelhetetlen, hogy ön, mint a kormány ellenzék, annak egy intézménye rasszista gyakorlat esetén tétlen marad ez esetben amely faji diszkriminációs súlyosbítja, hogy a közszolgálati adók apagáiként ismétlik-e rasszista megkülönböztetést, és nyugban természetesen a teljes hazai sajtó egy-két nemes kivétel alatt. Ha tétlen marad, nemcsak önmagát, de egész pártja agodalmát a rasszista diszkriminációval szemben hiteltelenné, sőt nevetségessé teszi. Az alábbiakban bizonyítéként mellékelem, így Lovas István a Magyar Távirat Iroda ilyen faj diszkriminációs gyakorlatának két legfrissebb tegnapi példáját, ezeket már nem idézem. Valamint az MT tudósítójának leggyakori forrását, az izraeli Hares nevű angol nyelvű lapot, amely nem a meghalt, hanem a megölték fordulatot használja az MT-ben meghalt palesztin áldozat esetében is, mint a cikk címe mutatja. Milan, miért nem játszol rendesen? Jaj, Istenem, ezek a CD-le játszok. Én 1988-ban vagy 89 ben már nem emlékszem, akkor voltam először Izraelben. A Szoknut egy csoportjával voltam, még szocializmus volt, vagy micsoda. Már nem emlékszem kiszervezetbe, ez úgy ment, hogy valaki szólt, aztán én is szólhattam másnak. Talán a de ebben nem vagyok biztos. De nem, nem, nem, nem, nem a fajeribet volt biztos, hogy nem. Istenem, a hampolának még mondtam is a nevét, ha jól emlékszem, annak a lánynak. P betűvel kezdődött. Azóta vezeték első betűje. És Ágnes. Pereztek. De ebben se vagyok biztos, hiszen pereztek Ágnes én korábban nem ismertem. Akkor mi pont. Tehát akkor hogyan ajánlott volna engem? Hogyan talált volna meg? Arra emlékszem, hogy nagyon főt a feje, mert akkor még Izraelbe menni az nem volt egy kóser dolog. Bár most is, ha az ember Izraelbe megy, egy külön lapon kapja meg az, a vízumát, mondván, hogy ha más arab államba megy ha arab államban egymás törölve, akkor ebből ne legyen problémája, korábban más államok kapcsán is probléma volt az izraeli vízunk ha az bepecsételték az útlevélben hát ez nem tudom ez nem akar szólni, de hát ha nem akar szólni, akkor ne akarjon szólni keresett mást elnézést vagy zenei ez én nem várt pillanat beszélni szerettem volna ne kiváltottam Valaki megmondja hogy kinek. Nulla hat és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 الشياق 061, 489, egy és -09 1161, ki énekel. Kised a hát, valami zaráh, majd Hál'agzaf, mit de Hát én nem láttam, hogy bárki telefonált volna, sajnálom. Muá énekelt, Muá nagyon régen szólt ebben a rádióban. Ebben a rádióban fogalmam nincs is, hogy mikor szólt. Ugye én azonosítom a rádiókat azokkal, a, tehát az, a számúra a rádió az, ahol én szólok. Most ugye ez meglehetősen önző dolog. Olyan, mintha azt mondanám, hogy a feleségem, és volna nekem, nem tudom, négy feleségem, de mindig azt gondolnám, hogy a feleségem az, az, az, az ugye azonos azzal, aki most éppen a feleségem, de bármikor gondolhatnék a korábbiakra is, hiszen az én életemmel kapcsolatos, és nem az övékkével elnézést kérek ezért az önzésért, amiért most már nem tudok mit tenni, mert ugye kimondtam, ugye ez a rádiónak az egyik csodája, hogy az ember vehetne egy radír, de hangradír igen, nincsen, hogy ha ezt megvágom, akkor itt megvághatom, de az önök emlékezetében attól még ott él. Noában valamikor a 90-es években szerettem bele, hogy mi által nem tudom, a CD-bárban vettem az első CD-ket, azt sem tudom, hogy van-e még CD-bár. Volt kettő is, egy valahol a Mixát-Kálmán tér környékén, egy pedig Szentendrén, hogy most van-e fogalmam sincs. Négy vagy öt CD-m volt, aztán újabb hárommal bűvelkedett vagy növekedett, azt követően, hogy Noah fellépett, Paja be a vendégeként a művészetek palotájában, ahol egy számomra nagyon emlékezetes koncertet adott, de nem tudta azt a varást elidézni, amivel a lemezeivel szolgált számomra. Őszintén sajnáltam. Az, hogy egyébként megöregedett, az egy nagyon pimasz is, ide nem tartozó megjegyzés, mert fiatalon sohasem láttam, csak a CD borítókon vagy videóklipeken Egyszer láttam a, Istenem, most egy esbetűs ember, jajajajaj, Stadler. A Stadler stadionban egyszer valamiért be volt kapcsolva a TV, és ott valami teljesen ismeretlen okból egy izraeli adóment, és ott énekelt Noah, mert hogy Noah egyébként izraeli. Ahogy ő elmondta egyébként, nem is izraeli, hanem jemeni talán. Aki aztán Amerikába költözött, vagy jemeni ősökkel rendelkező izraeli. Hát olyan, mint a magyarok, tehát mindenféle, mindenféle eredet van a vérében. Nagyon fura találkozni valakivel, akivel az ember beleszeret a zenéje alapján, és aztán egyszer csak élőben hallgatja, és szeretné azt, hogyha élőben is tudna olyasmit produkálni, mint amit a lemezeivel előidézett, és ez mégse következik be. Nagyon furcsa volt 28 év, 29, 28 vagy 29 év után visszamenni Izraelbe. Közben voltam még Izraelben egy szor, de nem jártam Jeruzsálemben, nem jártam Tel Avivban, nem jártam a Masadán, nem voltam a Zepháton, ahol egyáltalán nem voltam. Nagyon, nagyon megérintett ez az utazás. Felidéztem magamnak azokat az élményeket, amikor 88-ban vagy 89-ben a palesztinokat védtem természetesen a zsidókkal szemben, mert úgy gondoltam, hogy nekem ez a dolgom, mentségemű legyen szólva, hogy mindig a kisebbséget védtem, és mentségemű legyen szólva, hogy a történelmen mérsékeltem voltam tisztában, és azt azért el kell, hogy önöknek mondjam, hogy ott a szoknút vezetőjénél, akik kísértek bennünket, hát nagy sikert, nem maradtam ezzel a jellegemmel és ezzel a megnyilvánulásommal. Talán azért volt jó, hogy van ott egy ilyen rezonőr, mondván, hogy akkor lesz kin példázni, hogy ki a hülye és kinek nincs igaza, de nagyon mélyen belém éget az, ahogy ott akkor próbáltam szembesülni a valósággal, és próbáltam mindenáron valakinek a pártját fogni, mert hát az nem létezik, hogy az ember ott legyen egy fradi Újpest mérkőzésen, és valakinek ne drukkoljon, hát akkor ne nézze a meccset, vagy ne legyen ott a fradi Újpest mérkőzésen. Ha az ember ott van Izraelben a szoknut vendégeként, és mesélnek a történelemről, akkor, akkor neki valakinek mindenféleképpen a pártját kell fogni, mint ahogy számomra anya és apa nem voltak egyformák, én tudtam apát jobban szeretni, mint anyát, amiből aztán lettek konfliktusok, hogyha ez nem is volt egészen azonos a palesztin izraeli konfliktussal. Nagyon mélyen megérintett az, ami Jeruzsálemben történt. Érzelmileg érintett meg... Um ez az embernek a szavai nem egészen alkalmasak. Visszaemlékszem, vagy visszaemlékezni próbáltam arra, hogy annak idei 88-ban, amikor engem elhívtak, hogy kihívott el máig, nem emlékszem rá, és nem akarok újabb neveket bedobni, és nem akarok rosszul visszaemlékezni Kálmán Zsuzsának, a Magyar Rádiókori Kizbizottsági elnökének a viselkedésére sem, de elsősorban a lovas Zoltánféle Facebook oldalon követve az ő megnyilvánulásait azért elgondolkodtam azon, hogy mi minden változott az elmúlt huszon nem tudom hány évben, mert annak idején e, valószínűleg szolgalelkűségből én Kálmán Zsuzsának szóltam a Magyar Rádióban, ami nem, nem volt egy normális cselekedet a részemről. Tehát mindenki szólhatott valakinek, és én azt hiszem, hogy én szóltam Kálmán Zsuzsánnak, hogy miért gondoltam, hogy ő zsidó, nem tudom. De azt hiszem, nem csak zsidóknak lehetett szólni, bár az előny volt, ha valaki zsidó volt. Már elnézést kérek, hogyha ilyeneket mondok politikailag egészen korrekt, tehát nem korrekten, korrektelenül. És második belül a Magyar Rádió elnökénél találtam magam Háros Istvánnál, mert hogy Kálmán Zsuzsának emlékezetem szerint, és még egyszer elnézést, hogy rosszul emlékeznék, csak a Lovas Zoltán Facebook oldalon tett bejegyzéseit né, egy némileg felbűszítettek a tekintetben, hogy az az öntudat, ami magon benne akkor, miért nem volt. Szóval akkor saját pozícióját, vagy ki tudja, mit védendő, úgy gondolta, hogy hát el lehessen menni Izraelbe, mert az tök jó, de azért nem ártana, hogyha a felsőbség erről tudna, és akkor ő elment, azt sem tudom, hogy én ott voltam -e a hásnál, csak valami rémlik. Ar ar ar ar ar nekem úgy rémlik, hogy a Kálmán ott volt a Hásnál, Azt is elmondta, hogy én voltam az, én így emlékszem, aki őt beszervezte, és azt kérdezte, hogy ez most az ő előre menetele, vagy létezése, megfelelő rész vagy ki tudja, milyen variánsok voltak, még ez egy megfelelő dolog-e, és azért nem kérdezem meg most Erről Kálmány mert már közvetlen utána nem egészen ugyanarra emlékeztünk egy bizonyos dologgal kapcsolatban, ami csak azért kellett, hogy megtörténjen, mert én másodperceken belül Hárs Istvánnál találtam magam, aki azt mondta, hogy nyugodtan elmehetek, de azért ebből lehetne problémák. Én akkor nem voltam még a Magyar Rádiónak az alkalmazottja, ez a lehetnek még ebből problémák, ezt, ezt, ezt úgy értelmeztem, hogy lehetnek, tehát nem biztos, hogy lesznek. Emlékeim szerint, de szinte biztosan emlékszem, Kármán Zsuzsa nem jött, én pedig elutaztam Izraelbe, ahol felejthetetlen két hetet töltöttem. Nem összevethető felejthetetlen a most két héttel, de ez a közel egy hónap... Sajnálom, hogy nem találták ki a Noárt. Nagyjából 4 perc van, 8 óráig. Nem tudom mivel kapcsolatban, amivel akarnak. Ha akarnak, telefonálnak, ha akarnak, nem. 061-489-0999 és 0630-677-1161. 061, ez egy városi vonal, 489-0999 és 0630-677-1161. fél percük van arra, hogy telefonáljanak, aztán jönnek a hírek, és utána folytatom. Szerintem legközelebb 9 óra után, vagy negyed-tíz után tudnak telefonálni, de azt is megértem, ha nem telefonálnak, hiszen végül is mihez szóljanak hozzá, bár 061 489 099 és egy, egy, hat, egy. figyelek, ha van mire. sokszor rászólok a környezetemben lévőkre, amikor a mobiltelefonjukon matatnak, hogy ezt miért teszik, és miután ők tehetetlenek, ilyenkor, mert nagyon erőszakos vagyok, a reagálások az, hogy amikor én elkezdem ugyanezt, akkor rám szólnak. Igazuk van. Amikor Izraelben néztem a hazai híreket, amikor Izraelben néztem, a saját tevékenységemmel kapcsolatos Facebook csoporton feltűnt beírásokat többször, mint kellett volna. Akkor elgondolkodtam azon, hogy miközben saját magamnak is a műsoromon keresztül is arról beszélek önökkel, és azt hangoztatom, hogy el kell tudni választani a lényegest a lényegtelentől, a, fontost, a fontos a fontostalantól. Látják? Kálmár Oga még vitatta, hogy valamilyen szó, hogy fontos talán is azóta bevonult a világtörténelmemben, meg a magyar nyelv ez az én érdelem. Nem tudom, azt hiszem, képes lennék rá. Tehát, hogyha egy szűk időhatár közé szorított fialajános János és egy régi időkeretek között dolgozó fialajános között lehet választani, akkor a szűk keretek közé szorított, nem hiszem, hogy akarna önöknek üzeneteket adni hosszú távon. És akkor a magam életével úgy kéne foglalkoznom, hogy, hanem is tudom, hogy hánytól kell visszaszámolnom, de úgy számolnék vissza, hogy, hogy hát még nincs hasnyálmér napló, de bármikor lehet. Egészen fantasztikus. A lét örök kérdései foglalkoztattak Izraelben, mint mindig. És közben, amikor az ember nézte, hogy itt mi van, akkor valahogy úgy, hogy elszégyelte magát a szerűségem, miatt. Ugye emlékeznek rám, amikor megkérdezte a volt felesége, hogy miért váltunk el, és azt mondom, hogy mindenkiben van egy nagyszerű és egy kis szerű, én, és te mindig a, az utóbbit hoztad elő, elő belőlem. Nem szeretem a kismérűséget, sem magamból, sem másban amikor hazajöttem akkor tegnap az első dolgom az volt hogy és a lányom akár okkal sértődhetett volna meg és én nem meséltem már neki, hogy én is találkoztam vele később megnéztem az összes magyar vonatkozás új nagyon felemelő volt De amikor a 4 százas verseny volt, és hallgattam ifjabb nézi teljesen erőltetett és megfelelés kényszeres ordítását. Kitörődik itt most az amerikaiakkal, és kitörődik itt most az ausztrálokkal vagy brazilokkal brazilok voltak. Amikor mi a harmadikok vagyunk, akkor benne volt abban való hogy az egész egész országon. Szóval, minket nem érdekel az, hogy Amerika vezetés, a brazilok a másodikok, és úgy mondta, hogy biztos, hogy nyerni fognak az amerikaiak, hogyha a brazilok nagyon belehúznak, akkor azért nyerhettek volna, mert közben egy egészen fantasztikus teljesítmény nyújtott ez a négy srác. De ez a Nézsrácnak ez a fantasztikus teljesítménye semmit nem volt le. Annak a jelentősége, hogy közben Amerika nyert, és Brazília lett a második, de erről a magyar televízió közszolgálati műsorában csak azt tudhattuk meg, hogy az első kettőnek nincs jelentőség. És ebben benne volt számomra az egész itteni létezésnek a kiszerűsége. Kurvára örültem a harmadik helynek, és barmi jó volt nézni ezt a négy srácot. De semmilyen vonatkozásban nem volt egybevethető azzal, amit a nemzet hangja szétnyitott, István mondott ott a televízióból, a balatomozból. 0614890999 és és természetesen az izraeli blokknak még nincs vége, de rövidesen ha minden igaz, Sifer Andrással majd Császi Zsoltal fog beszélgetni és valahogy erőtetettem de haza kell térnem 061-489 0999 és 0630 677-1161 figyelek hava mire 061 0999 és 0630 6 7 7 1 1 13. augusztus. Az LNP társelnöke szerint Tusványos nem csak a pártsimpátiáról szól, és sajnálja, nincs több ez hasonló rendezvény a külhoni magyaroknak. Ha engem nyilvános rendezvényre hívnak oda, rendszerint el menni, jegyezte meg az LNP társelnöke. Aki a Népszabadság csütörtöki számában elmondta, hogy probléma, hogy a Tusnát szabadegyetemen Szabad Egyetemen kívül nincsen igazán jelentős esemény, mely a külhoni magyarokat megmozgatná. Schiffer azt is sajnálja, hogy nem volt ott több ellenzéki politikus. a kapcsolatban az LNPZ vezető azon állásponton van volt, 2013. augusztus, hogy a közönség nagy része nem a politikusok és a pártszimpátia miatt látogat el oda. Kicsit színikusan azt lehetne mondani, lehet, hogy ez fideszes szervezés, de akkor tessék egy másikat csinálni szúrt oda a kritizálóknak. Így Sifer András 2013-ban négy évvel ezelőtt. Jó reggelt, lehet? Sifer András van a vonalban, jó reggelt! Jó reggelt! Te, amikor elmész Erdélybe, vagy elmész újvárosba, Nem balmaz városba? Akkor Akkor, jártam Igen. akkor mivel közlekedsz? Hát mikor mivel? Vagy valaki tud vezetni, és beülök az autójával? Mert te ez nem vagy? vagy vonattal. Tehát városban például vonattal voltál? Nem, nem, hanem egy barátom, az egyébként Erzsügetvárosi képviselő elvitt az autójával. Azt szeretném megkérdezni az itteni hozzáértőktől, hogy a sifflet lehet a hangosabbá tenni, mert te, te néha szoktál üvölteni. Nem, nem, neked nem, nem kellett el... ja, Téged, ha kihoznak a sodrodból, akkor könyvek leírása szerint te tudsz ordítani, de téged még Előfordul. de médiában én még nem a téged ordítani. A médiában miért ordítson az ember? Hát tudom is, én mert a sarkára lépnek, hogy a gyógyszer egy fokkal jön, vagy kihozzák nem a sodrából. Nem, de most viccán kívül, tehát azért, a, azért amikor nyilvánosság előtt szerepelsz, ez rá egy tudjuk vonatkozik, mint vonatkozott, vagy vonatkozik rám, akkor azért bizonyos, hogy mondjam, fegyelmezettséget kell panosítani, nem? nem tudom, ebben nem volnék biztos, de ja. figyelek rád. Um, Izraelben voltam két hétig közel, és az élet nagy kérdései foglalkoztattak, amelyek Izraelben azért foglalkoztattak másféleképpen, mert viszonylag kevésé foglalkoztattak az itthoni hírek, amelyeket egyébként ugye az internet útján szereztem be, és valahogy az volt az érzésem, hogy azok úgy lehúznak. Nem, mintha az izraeli hír, tehát aztán voltak ismerőseim, vagy ismerőseim, akit meglátogattam, és a vele való beszélgetés lehet, hogy majdnem ugyanúgy alakult, ugye ez a Jeruzsálem eseményekkel volt kapcsolatos, mint hogyha egyébként itteni eseményekkel, Um, szóval, amiről nem fogok veled beszélgetni, de itt Izraelben nagyon sokat foglalkoztatott az a Netanyahu látogatás Magyarországon, és ennek hatása a magyar és zsidó közösségekre számomra. Ez egy hosszú időre való feladvány, amit próbálok megérteni, és ma azt hiszem, hogy jobban értem, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt, Függet attól, hogy a 10 vagy 20 évvel ezelőtti én nem közelebb áll hozzám. Hát én nekem előtt csak az jutott szembe, hogy volt talán szerván, vagy csütörtökön egy poszt vagy blogbejegyzés, én már nem tudom micsoda, a Facebookon jött velem szembe, hogy a Netanyahu látogatásnak egy nagy eredménye volt, hogy maga valójában bemutatta a teljes magyar politikai jelének a hitvánságát. Tudni légy, hogy a korábban, mint én magam is, még friss képviselőként, vagy friss frakcióként, ugye a csoport 2010 júniusában, mert merészet mondjuk a gázai incidens miatt, vagy általában a palesztinok emberi jogai miatt, akkor liberális oldalról mindig volt pár ilyen tekerdő, aki elkezdett tordibálni, hogy mi itt vagyunk. És egyáltalán ízel Izrael a virálata bármilyen módon, még ha oly alapos és emberi jogi szempontból az antifemitizmus. Másik oldalon meg az úgynevezett jobb oldalnál nem győztek teatálisan beszerezni palesztin kendőket, de az elmúlt tíz évben a jobboldali sajtót a palesztinok emberi jogaiért. Erre ide jött most Netanyahu, és mi történik? Az, hogy a balib oldal hirtelen felfedezi magának a paletszínokat, és rettenetesen aggódik érte, a kormány oldal vagy a jobboldal pedig kebédelőveli Netanyahut, és egy kérdés nem tesz föl a paletszínok emberi jogaival kapcsolatban. Hát ez és még nagyon sok minden más, ami ugye az izraeli nagykövetnek a soros plakátokkal kapcsolatos megnyilvánulása majd az azzal kapcsolatos hivatalos reakció, majd Bayer Zsoltnak erre a megnyilvánulása. Szóval ez számomra majdnem olyan, mint egy zsidó temető, ami ugye annyiban különbözik alapvetően más temetőktől, bár könnyen lehetséges, hogy ez máshol is létezik, mert ott ugye a helyszűke miatt ugye egymásra temetik a holtakat, de könnyen lehetséges, hogy ez máshol is előfordult, tehát nem akarok nagyobb adalságot mondani a keleténél. és ez a fajta rétegzettség egy egészen furcsa élményt okoz az embernek. Tehát, hogy mindenki meglátja ezekben a történésekben azt, ami neki kedvező, miközben egy kívülálló azt mondja, hogy neked mi jó van abban, ha másnak valami rossz? Jó, de ez nem csak ezzel van így. Nem, ez nem csak ezzel van így, de ez Nagyjából számomra... az elmúlt három évtized magyar belpolitikája erről szólt, hogy... Kének, éppen az aktuális nagyon-nagyon. Jó, én ennek a történetnek a kapcsán kurvára szembesültem ezzel, és egyszerre csak annyira szégyeltem az egészet is, benne magamat. Azért is magamat, mert ugye annak függvényében, hogy hány éves voltam, és milyen indulat töltött el, bár sokkal okosabb nem lettem. Más-más volt a megnyilvánulásom, és azt gondoltam, hogy az egészben van valami mélységesen kiszerű, és hogy így nem lenne szabad meghalni, de élni se, ez nagyon levert. De szerintem ehhez hozzá lehetett megkopni az elmúlt évszázadokban. De, drága Andris bácsi, én ehhez nem akarok hozzászokni és hozzá kupni De, hogy nem, az ember egy viszonylag ki tud alakítani, és persze mindig, mindig újra és újra megdöbben a hitelenságnak a, a legmélyebb budrainak, amik ilyenkor így megmutatkoznak. Jó, de az ember szereti a színeit, és rossz néven veszi, ha azt mondják neki, hogy megfakultál, öregem. Nem, fakultál volna még. Hát akkor, amikor azt mondod, hogy az ember hozzá kopik? Um, ezt én nem így értem, akkor hozzászokik, hogy kialak. Az se jobb. Kérdést, akkor... Szerintem az elengedhetetlen, de mindegy. Nem, nem, nem egyáltalán. Nem. Tehát nem ez a, ez a Bayeri megnyilvánulás is az. a Bayeri megnyilvánulásra való további megnyilvánulások. Hogy hány olyan kalandfilmet, meg nem kalandfilmet láttunk, ahol egyébként két ember kegyetlenül összeverekedik, és amikor már mozdulni sem tudnak, és ott hevernek egymás mellett, akkor elhőgik magukat. Jó, hát én például az utóbbi időben már ezeket, amikről beszélsz, nagyon nem gyakran is olvasom. Attól még van? Jó, csak szerintem pontosan azért van, mert foglalkoznak vele. Pont. Azt nem tudom, lehetséges. De, de, de. Nem tudom, ebben ennyire nem lennék biztos. Egyáltalán te jelenséged az engem nagyon foglalkoztat, a mai műsorban nem fogjuk tudni ezt megfejteni, de hogyha netán lenne még nekem egy visszajövetelem, egy igazi visszajövetelem a médiában, akkor könnyen lehetséges, hogy csinálnék belőle egy társműsorvezetőt, mert hát az nagyon nem kóser benned, hogy nem. Tehát hogy mondjam, én azt, volt nekem egy eh, operatőröm, aki megoperált engem eh, a viszér, az első viszérműköt az ő nevéhez fűződik, hogy Soltész Lajosnak hívták, és Soltész Lajos eh, már benne volt a korban, amikor egyszer hazament. Eh, megvacsorázott, majd készült levenni a papucsát, amikor azt mondta neki a felesége, hogy drága Jó Lajosa, mi húsz éve elváltunk, légy szíves, menjél haza. És nekem kicsit ilyen érzésem van veled kapcsolatban, hogy te különböző módokon megválsz a politikusságtól, de magától a politikusságtól nem tudsz megválni, és van benned valami örökérvényű, ami azért attól függően, hogy éppen milyen formádat hozod, vagy melyik státuszban vagy. Szóval, hogy azt mondanám, az, azt gondoltam, amikor te lemondtál erről a politikusságról, és azt mondtad, hogy el, elmész hátérbe, hogy azt mondtam volna neked, mint a Soltész Lajos felesége, hogy Andréss mi 20 éve elváltunk, mennyi haza. De te nem mész haza. Szórak ebben de az hogy értelmében. Hogy azt értem, az lehet, hogy otthon de vagy. A menet, Tehát, ez a, ez a tipikus uh, kádári gondolkodás, ami belengő az országot, hogy a politika ugye úri huncutság, illetve hát ez még persze sokkal korábbi, és hogyha nem hivatásszerű politikus vagy, ha úgy tetszik, nem hivatásszerű gazember vagy, nem kapsz érte fizetést, akkor ne politizáljál. Ezt mindkinek tudom lenni. Én egy szóval nem mondtam azt egy évvel ezelőtt, hogy én nem fog politizálni. Én azt mondtam, hogy politikus nem leszek egy új időre, egész biztosan, és nem úgy fog politizálni, hogy ezért pénzt kapok. Nem fogok elindulni választáson, nincsen és stb. stb. Nem képviselek senkit saját magamon kívül. Ennyi. Na de én politikai kérdésekben megnyilvánultam azt megelőzően is, hogy egyáltalán pártnak tagja lettem volna. Miért Szerintem te ez így miért be... tartjuk normálisnak azt, normálisnak azt hogy egy országban a az a politika azoknak a kíváncsága, akik ezt fizetését. Jó esetben fizetését teszik, rosszabb esetben pedig a ö, lehulló. Nem, én azt gondolom, hogy te ez ügyben vaksában szenvesz, bár nem gondolnám, hogy a hátlevő pár percben ez ügyben meg tudlak téged győzni, de azért gondolk, hogy a függetlenül, hogy nem gondolnám, hogy egyedül én vagyok az, aki erre emlékeztet. Mert vannak olyan színészek, akik megválnak egy színháztól, és két eset lehetséges, vagy megengedi a színház vezetés, hogy továbbra is vigyék azokat a szerepeket, amelyeket korábban vittek, de előfordul olyan is, hogy valaki másnak adják. Akkor, amikor te egyébként alapvetően civil embereket nem, vagy nem igazán feltüntető eseményeken jelen vagy, mint hajdan volt politikus, akkor nekem ez jut az eszembe, hogy én ott vagyok a színpadon, mert a színház felkért engem, hogy én legyek a Rómeó, de te úgy döntettél, hogy ezt te korábban itt játszottad, és ha bár már nem vagy ennek a színháznak a tagja, neked jogod van ezt itt előadni, de és azt... Le... Ebben lehetséges. Téved, egy egy pillanatra van... várjál. egy Pontosan arról van szó, hogy én a színházba nem megyek vissza, a színháztól nem kaptam szerepet. A színház alatt mondjuk a pártot értem. Semmiféle. Próbálom is kerülni látszatát is annak, hogy én továbbra is a korábban általán vezetett pártnak a nevében, színeiben szólaljak. Szó nincs erről. Szó nincs erről. Jegyzem meg legutóbb ugy ugyanazon a rendezvényen részett Kóna is, aki ugye az első ciklusban volt a frakció frakcióvezető. Szintén, mint volt politikus. Mi ebben a probléma? Mi ebben a probléma? Tehát szerintem van egy nagyon rossz viszonyulás a politikához más demokráciánkban teljesen természetes. Az is, az esetben már régen nyugdíjazott miniszterek, miniszterelnökök, államelnökök, képviselők, akik bármilyen okból megváltak a politikától, különböző társadalmi szerepeket visznek, megszulaltatják, megnyilvánulnak, tehát valamiféle társadalmi felelősséget továbbra is vállalnak. Ez más országból teljesen természetes. Ez könnyen de... A politikusságtól nem illik megválni, mert uh, vagy kihal az ember, vagy a választók egyszerűen elzavar. Én, én, én ezt értem, és tud, és nagyjából sejtettem, hogy te egy ilyen választ adsz, de mi van akkor, hogyha ér áld, úgy nézek, mint egy magyar narancsra? Egy mondat, tehát attól, mert ez máshol működik, attól, hogy az a kérdés, hogy a siffer csinál-e nyarat, mint fecske. De, bocsánat János, ez engem kevés érdekel. Én csinálom azt, ami a saját felfogásom szerint jó. Ennyi. Jó, csak az a kérdés, hogy ez az önjárás, ami korábban is jellemző volt rád, ez, hogy foglalkoztat-e téged az ehhez való viszonyulás, vagy egyáltalán nem foglalkoztat, és így aztán, mint az a kérdés, amit én ezzel kapcsolatban teszek föl rólad, leperek, mint a vihaszosvárszorról a víz. Nem, hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem foglalkoztat, hogy akár a Véleményed vagy kérdésed, akár műsorunk kívül is megfoglalkoztatnának, csak mondjuk nem ennek alapján hozom meg a döntéseimet. Én ezt értem, de ha én azt mondom, hogy van benned valamiféle a szó jó vagy rossz értelmében vet, ráadásul egy tekintetben mi nagyon rokonalkatók vagyunk, tehát amikor azt mondtam, hogy, hogy én gondolkodom benned, de nem most éppen, hanem esetleg egy később időpontban, ez emőtt is van, hogy nincs benned ezügyben elnézést vagy nem elnézést, egy kényszeresség. Nagyon nem hiszem. Illetve, mikért ez kényszeresség alatt? Tehát, az, hogy az embert érdekli a politika, vagy érdekli bármi más a világból, és azzal. Vagy érdekli a politika értesz. valami más helyet is? Nem, nem gondolom, nem gondolom. Ö, nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy én olyan családba közegbe születtem bele, ahol, hogy mondjam, gyerekkorom óta ott voltak újságok, meg eset szó politikáról. Ö, és az is biztos, hogy onnantól kezdve hogy az embernek van valamiféle ismertsége, teszem a szavaztak már el, a választópolgárok, akkor innentől kezdve nem teljesen úgy viszonyul a politikához, mint mondjuk annak előtte. Azt kérdezem tőled, hogy 2013-ban te már pozitívan beszéltél arról az eseményről, ahonnan hazatértél te most Bukarest és más magyar város érintésével, bár az már egy vasos meccsel volt kapcsolatos, ahol tudtam, hogy a vasos 1-0-ra nyert. Hogy ott abban a Népszabadságnak adott interjútban arról beszéltél, hogy hát itt az ellenzéki pártoknak fel van adva lesz, hogy miért nem csinálnak ők maguk egy ilyen eseményt, amely a külhoni és a belhoni magyarokat egyaránt volna. Vajon az elmúlt négy évben nem volt eddig ahhoz, hogy bármelyik pártnak lett, lett légyen volna egy ilyen esemény? Hát nyilván a kisebb pártnál vagy tehát a a saját pártomnál ennek például anyagi korlátai is vannak, és egyébként lehet, hogy akkor ott rosszul ez nem pusztán a szűken pártokról szól, hanem hogy egyáltalán a Fideszen vagy a Fidesz Jobbikon kívüli világban, azon kívül, hogy már bocsánat a kifejezésért megy a fikázódás az összes ilyen határom túli fesztivállal kapcsolatban, sem merült az, akár vállalkozóknál is, illetve bocsánat, meg Gerendai Károlynál hajóton volt egy kísérlet, de komolyan nem merült az föl, hogy csináljanak hasonló rendezvényeket. És ma az a helyzet, hogy Erdélyben, de egyáltalán a Kárpát-medencében ilyen jellegi, ilyen méretű fesztivál nincs még egy. Az, hogy ezt történetesen a fideszeseknek találták maguknak, ez legalább az, annyira többé szemzőnek is a kritikáló. És az, hogy ezt az eseményt a kormányzó párt mint egy saját, és ezt most nem fejezembe kezeli, e ezen te a csapatépítő tréningként ezt Igen. Hát mondhatná így is. Te ezen a csapatépítő tréningen, mint mi voltál jelen? A csapatépítésen nem vettem részt, egyébként pedig elmondtam a ö, véleményemet Ugyanolyan keményen, ahogy elmondom adott esetben belföldön is. Ö, mondom még egyszer, az, hogy ez a helyzet kialakulhat, vagy kialakulhatott tusnagfődő kapcsán, ez nem pusztán a fidesz Jempének a felelőssége, mert miért tetszenek hagyni? Ennyi. Tehát azért itt a konkrét fesztivál nyomán kapcsán is az elmúlt években számtalan meghívás érkezett, és nem csak egy-egy ilyen ö, nagy vízbeszélgetés erejéig mindegyik ellenzéki nem párthoz, és ezzel nem éltek. Ezt szerintem ez probléma, mert a közönségnek a döntő része egyébként baromidan nem elkötelezett egyik magyarországi pártáncén. Végezetül, de nem utolsó sorban, nem tudom, hogy láttad-e a magyar televízióban, hogy a Balmazújváros edzője Horváth Ferenc hogyan nyilatkozott a mérkőzés után. Na, mondjad, mert elment előre. Hát figyelj, mint az összes ilyen esetben, hogy mi még nem vagyunk ott, ahol a vasas, amely ugye, hát, hogy hol van, ugye a nemzetközi kupákat figyelme nem tudnám eldönteni, hogy most hol van. Magyarországon világíró, hogy mondta Farkas helyzet zíróról. És hát mondott négy olyan mondatot, amit Csonki Jánostól kezdve Mésző Kálmánon át bárki mondhat Magyarországon felelősség nélkül egy olyan mérkőzés után, ahol egyébként egy mondatot lehet mondani, amivel Elveszi az egésznek az élét, hogy gratulálok a győztesnek, aki jobb volt, de ilyen mondatot nem mondott. belesen nézett a riporter szemébe, nézett lefelé, és beszélt úgy, hogy az ember azt gondolta, amiről te a legelején beszéltél a kopás kapcsán, és azt gondoltam, hogy én ezt a Horváth Ferencet, hát én ezt úgy kiraknám, hát hogy nem, nem, tehát jó, nem muszáj egyetlenek nyilatkozni, akkor nyilatkozzon bárki. Nyilatkozzon mindenhol a böde, aki zsíros beszélő szintén, de így ne. Jó, hát én az unum, van egy olyan mentalitáson. És akkor jött a Váradi Péter, talán a magyar televízió kommentátora, aki aztán még ezt megfejelte egy még semmit mondóbb mondattal, ami által az ember azt gondolta, hogy bedobja a televízióját a kukába, de az úszóversenyekre kíváncsi volt. Jó, de hát ezért, ezért tartott a magyar foci, és ezért van az, hogy a külföldi edzők vagy a külföldön szocializálódott edző dárdaira, a bódogra gondolok, azok még így is nagyobb teljesítményt képesíti hozni, mint a, mint a magyar, magyar szakvezetők. Örültem, hogy hallottalak. Én is. Sifar András hallottak. Július 21-én kaptam egy e-mailt, kedves János Császi Zsoltot két és fél év letöltendő szabadságvesztésre ítélték jogerősen. Az, ítélet a mai sem, az ítéletet a mai nap sem vehette át, a kúrián pedig az már két hete le van írva, de 4 millió forint bűnügyi költségről már megkapta a végzést és a csekket a válaszolói névjegyzékből törölték. Tátrai Miklós politikai elítéltása már a börtön meghívót is megkapta, augusztus 17-ére. A három gyermeke mellől nyilvánosságot és segítséget keres. Kérek beszélgess vele a műsoratban, mint régi hallgatott, szívesen hallgatnám Novracis Tibor egykori igazságügyi miniszterelgi biztos kommentjét a fenti jogállamban elképzelhetetlen esetről. Köszönöm, hogy jó utat kívánok, tisztelettel xy aki férfi. Néhány perccel később én felvettem vele a kapcsolatot, mire az e-mail, az első e-mail szerzője tudom, mondta, köszönöm Császisz volt van a vonalban, ismerkedjünk össze. Mi személyesen nem találkoztunk. Egyszer láttam, ha minden igaz, akkor a hatos vagy a négyes villamoson, a Maszkaterén, aminek más a neve, de nekem már így és elnézést, így is marad. Ezt személyes ismerettségnek nem mondanám. Megkerestek engem, ezt az e az előbb a, egy közös ismerősünk, és én akkor azt mondtam, hogy miért ne. Én eddig össze csapongtam, de alapvetően a külföldi utazásommal kapcsolatos élményeimet osztattam meg a néppel, amelyik egyébként hozzá hozzászok, vagy én ilyenkor hétfőn brekegek, mert hogy 9 órakor szokott kezdődni a műsorom. Sifer András volt az első, akivel nagyjából hazatértem, Ő a második, és aztán 9 óra után ismét elrepülök messzire, gondolatban. abban maradtunk, hogy addig beszélgetünk, míg egymásra nem ununk, illetőleg az ön története fel nem sejlik abban a mélységében, ahogy önnek előadható engem megérdekel. A nép érdeklődése is fontos, de hát ők elszenvedni ezt a beszélgetést, mint az összes többi műsoromat. Illetőleg, hát ugye határt tud képezni az is, hogyha önt közben a büntetés végrehajtás vendégszeretete elszorítja a telefon mellől. Az elkövetkezendő nagyjából negyed óra, valamivel több, arra elegendő, hogy bemutatkozzon, hogy legyen egy húsvér képe mindazoknak a civil rádióhallgatóknak 9800 akik bennünket hallgatnak, és olyan részletekre fog kitérni, amilyenekre akar. Én eldugott sarkokba szándékosan nem fog benézni, de szeretném, hogyha a második beszélgetésünkre, ami nagy valószínűséggel holnap kerül sor, hogyha az önnek is megfelel, lenne egy képük arról, milyen magas, milyen színű a haja, kopasz, hol született, hány éves. Tehát mindaz, ami egyébként embereket általában érdekelni szokott, de ma a közéletben általában arról van szó, hogy akkor mindjárt középen kezdjük, és jó pofán vágjuk a másikat, és ezek a részletek, ezek már utólag nem lehetnek érdekesek. Szóval kedves Császi volt ki jön? Én egy 52 éves jogász vagyok, aki már 8 éve benne van ebben az elszámoltatásnak nevezett politikai cirkuszba, ami lényegébe tömtette az eddig életemet. Nagyjából ennyit tudok mondani első körben. Ön jogász? A jogász vagyok, igen, jogot végeztem, és jogászként is dolgoztam. Ön egy fővárosi ember vagy én egy vidéki ember? Fővárosi, de érdekes mód előjönnek a vidéki ősök és a vidéki régi gyökerek, de a hatető fővárosi vagyok. Milyen gyökerekről te... beszél? Hát minden, majdnem mindenki a Fővárosba úgy került, hogy vidékről jött fel. Nekem a, a szüleim jöttek fel, illetve édesanyám már Budapesten született, de az édesapám az Szatmárból, Szatmár németiből, tehát a román oldalról jött, tehát eh, Apoljág, ez a Kelet-Magyarország, eh, Anyajág, meg a nyugat Magyarország, most egy burgállam területéről jöttek fel. Ön egy egyke? Állatban. Igen. Egy első generációs, vagy hanyag generációs értelműségi? Hát sokadik generációs értelműségi. Tehát családban azért volt itt a politikus a 20. században is szélkán már Nagy Ferenc távolról volt. Itt. Ők mind rokonok? Igen, távolról. Egy olyan kör, ahol mindenki mindenkivel rokon, van olyan rokon, akire műszkébb vagyok, valakire kevésbé. De... Jó, de az egyiket a sok közül mondja meg, hogy hogy rokon. Hát például a a Horti család az apaiágon, az a úgynevezett kelet Magyarország Közép-Magyarországi Birtokos Nemesség révén. Tehát itt egy táblám, ha akarja előkeresem, de egy kis idő, hogy kikinek a kicsodája. Holnapra tegyél meg. Ha Holnapra akkor, tehát, ahogy ezt a szülei mondanák, ugye nekünk nincs kutyabőrünk, de akkor önnek egy rendes pedigréje van. Abban minden, igen, de hát ez mondjuk legyen egy ilyen belső magán, úgy általában mondani, csak aki elmondja, hogy miért számhozál. De nem mondta el, én kérdeztem. Tehát, de, majd... de hát erre nem muszáj válaszolni. Tehát hát miért ne válaszol? Ha meg nem válaszol, akkor meg az emberek azt gondolják, hogy takargatni nem, valójában. Nem, nem, nem, való, csak hát az a szörnyű, hogy újra olyan világot élünk, ahol azt nézzük, hogy ki miért számozunk. Én ezt értem, de ezt igyekszem lebontani a kettőnk beszélgetésről ezeket az elvítéleteket. Azt árulja el nekem, hogy a kis császi mi akart lenni, mit akartak belőle a szülei? A szüleim alatt hagyták, hogy a idányban megyek, akkor az magam. És milyen irányba tetszett menni? Először el orvos akartam lenni, a Rákóczi Feles gimnáziumba jártam, olyan nagyon jó volt. Még Mi rendes budai elit gimnázium volt. Igen, és hát ott nagyon jó volt. A Ami azt jelenti, hogy a rendes budai elit szülőkkel rendelkezett? Hát én ezt nem nevezném elitnek, tehát nekem ez volt a normális. Jó, ezt értem. De úgy, igen. Tehát Milyen foglalkoztak a, a szülei? Mérnek. Vagy élnek a szülei? Nem, sajnos már nem élnám. Édesapám gépészmérnek volt, édesanyám tanítón. És euh, akkor Nem lett orvos, mi nem lett orvos. Nem, nem jött a reáltárgyak nem jöttek Úgy, nehéz. Úgy és nehéz. És le... akkor volt a másik vező a Humán, és a közélet, történelem, politika mindig is érdekelt, és akkor így jött a jog. És akkor végig sokadik próbálkozás sikerült, szó beverekedni magam alatt a beletére, Mert hogy egyébként miért és... nem sikerült korábban? Hát részint a gimnáziumi tanulmányok, részint a. Tehát nem volt egy eminens? A... Ez, hát általában nem, de biztos az eminensnél jobb voltam, ezek voltak a humán És e, utána jött az egyetem rendszere, hogy aki már az elején nem jól indul, aznak később sokkal nehezebb a dolga. Illetve hát nekem akkor még nem voltak olyan lehetőségeim mint más oldtársamnak, hogy a szülőknek meg segítsenek a különböző politikai kapcsolatokkal, hiszen a 80-as évek elején egyetemre kerülnék a jogra azért nem átudt, hogyha volt némi politikai hátszél is. Én sose fogom elfelejteni, nekem fél ponton volt, de elmeséltem anyukámnak, aki az országos testfelatalban dolgozott, és mondtam, hogy felvettek engem, és mondta az anyukám, hogy tudom, elintéztem, és azzal nagyjából az egész anyámmal való viszonyom benne volt. Később, amikor nőkkel szexuális élményt vagy életet éltem, akkor is azt éreztem, hogy ez nem az én élményem, hanem az anyukám, hiszen azok a szerszámok, amelyek, illetve az a szerszámom, amivel rendelkeztem, azt is anyukámtól kaptam. Tehát gyakorlatilag én anyukámnak egy ilyen folyománya voltam, egészen voltam taglózva, ő aztán később azt említette, hogy ez szerintem a legendárió része, mert ő ilyet sosem mondott, de hogy ilyet hogyan tudtam volna kitalálni, fogalmam nincs. Mint ahogy nem is említette, hogy kinek telefonál, de eszembe jutott arról, amit ön mondott. Igen, hát már egy másik történetem, egy későbbi szakoligista társam, véres apjáról mondtak, hogy mikor a fia felvételett a jogi egyetemre, akkor a pár titkárpapa bementem egy első titkárhoz, hogy segítsen a felvételit. Na most én nem voltam ott, de azért nem tartom kizártnak, hogy ez megtörténhet Elte volt igen. Hanyadszorra? Nekem? negyedikre. Uh -huh. És mit csinált legyenikre. az első három évben? Én társadalmi terepgyakorlatom voltam, dolgoztam. Geodéta legyenikre. volt? Vagy mi volt? Mi a társadalmi terepgyakorlat? Hát megismerni a világot. Én úgy neveztem ezt később. Oké, okay, ez megismerni micsoda? Dolgozni. Hát az, hogy az ember elkezd dolgozni és megismer a való világot. Azt értem, előttem. de mit csinált? Raktáros volt? Nem. Dolgoztam a Fővárási Önkormányzatnál, utána dolgoztam az Eltén, én Mint mi? volt, Ott képesítésnek laboráns, ami mondjuk a reáltárgyakhoz született. Igen, ez meglepő, és igen. Több mint pikás. De az egész azért volt, hogy a végén aztán a kis császiból csak legyen egy jogi egyetemista? Hát egyesnek meg kell télni, egy pénzt kell keresni, tehát ez volt az egyik. Tartok tőle, hogy ezekkel az állásokkal sok pénzt nem keresett, de hát abban mit tudott volna csinálni? Ha nem volt akkor a különbséget, tehát meg nem olyan jó de olyan rosszul se. Tehát, hogy visszanézünk olyan 3-4 ezer amit én kerestem 83-85 között, akkor az nem volt annyira rossz pénz, tehát nem voltak akkor a fizetések. Zavaró volt később, hogy ön három évvel vagy négy évvel idősebb a csoport Ka katona volt? Nem, így egy évet behoztam, tehát mert egy beteg édesanyámat kellett euh, euh, támogatnom, segítenem, és akkor ennek akkor még euh, kaptam erre egy családtartói státuszt és akkor így legalább, meg rögtön az est idején kezdtem a végén, hogy azt mondtuk, hogy az, ez már, ebből már nem lesz semmi, akkor munka mellett kell az egyetemet elvégeznem, aztán végül is ö, ö, úgy kerültem az egyetemre, hogy ö, mennyis volt? A 27-szeres oda mert Jézus Mária! Napos... nem olyan, mint a fiúrendező szakra. Igen, igen, tehát minden művészletű szakra. A nappa ötszörös volt, és azoknak, akik úgy mentek estire... Hogy nem Akkor hova? Álltuk. Az estire volt ekkora? Igen. Mert azt akartam az mondani, hogy én, én Napalira jártam, ott azért ekkora túljelentkezés szerintem. Nem azért, volt. Mondom, azért mondom még egyszer, tehát ötszörös volt a nappalin, és az esti az ilyenekében be volt töltve az ilyen beiskolázott másoddiplomásokkal, vagy a ilyenből állami voltak voltak az estire, és volt egy ilyen tíz hely, ilyen szabad hely, Ahova az utcáról is lehet, egy elkezdődik a mi, mi akart lenni? Akkor még ügyvéd. Uh -huh. Én is. Igen, a hát pénz miatt? Volt. Nem, a szabadság miatt. Vagy nem csak, mert az, az sem volt mellékes, de főleg azért mert a ügyvéd volt a legszabadabb szelmi pálya, jogási pályák között. Akkor Ahova itt... elhelyezkedni azért abban az időben nem volt túl egyszerű. Persze, de hát azért volt egyszerű. Jó, de most visszakérdezhetném, hogy most én nem azt kérdeztem, hogy mi a nehézség, hanem, hogy mi akart lenni. Én amikor elvégeztem a jogi egyetemet, akkor hát össze-vissza kóboroltam. Nagy végül is nem lettem jogász, illetve az országnak is nagy szerencséje. Ön amikor elvégezte, akkor utána hova került? Utána az egy... Egy történelmi időszak volt, mert én még a marxista filozófiával kezdtem, mondjuk elég gyenge voltam bele a ketteske. Földesi? a hát, földesi, illetve nem jut eszembe a neve, egy idősebb filozófus volt, akiről később kiderült, hogy a apámnak volt a politikai ellenfele a, a másik világháború utáni néposzmozgalomban. És hogy hát, ki? Hát ő mondta el a végén, miután átengedett, hogy az apámnak vagyok-e a fia. Uh -huh. És mondtam, hogy igen, és hát miért? De az apjának is említettem, hogy az apukája akkor már nem élt? Ne, említettem, hogy nem emlékezett rá. Uh -huh. A történetnek az egyik csattanója, hogy az egyetem mellett, én bekerültem a Bibó szakkollégiumban, ami uh -huh. egy ilyen mesevilág volt akkoriban, és a Bibó szakkollégiumot annól úgy engedélyezték, hogy ez hasonlít a Nékoszra, a Népikoriumok uh -huh. mozgalmára, Na most a népi kollégiumok ugyebár indultak a második világháború után, de akkor nem csak népi kollégiumok voltak, hanem voltak egyéb ilyen egyetemi kollégiumok. Mm. És így a, az erdénynek felvidéki menekülteknek is volt egy kollégium. A apám az Erdély menekültnek számított, de oda már nem fért be a Cötelekinek hívták az Erdély menekülteknek a kollégiumát. Ő a madácsba ment a, felvite, a felvidéki menekülteknek a kollégiumába, ami olyan volt mindegy egy mai néven. És ott folytattak ilyen politikai csatározásokat, amelyeket én is meg később folytattam, és később mindezt megszüntették, és lett belőle a a politikai, tehát valamiféle politikai síkon való megnyilvánulási vágya, azon kívül, hogy nyilvánvaló az elmondás alapján, hogy társadalmi javító uh, szándéka volt, de politikai indítatása volt, vagy az semmi? Hát érdekelt a politika meg a közélet, de a rendszerváltás előtti világban nem akartam politizálni. Aki akkor politizált, az egyfajta szozialitásra állhat a hatalom. Amikor ön végzett, az hányba volt? Na ezért mondom, hogy egy történelmi időszak, mert 86-ban kezdtem az egyetemet, uh -huh. és 91-ben végeztem, uh -huh. és az indult a dologja, a martista kezdtem, és a koronás címe, diplomával fejeztem be. És ment vele a hova? Mentem vele egy állami ösztöndíja a Bécsbe, uh -huh. illetve akkor én a Fidesz frakciónak voltam a parlamenti szakértője. Oda hogy került? A Bivó szakkollégium által? A uh -huh. hát én ott voltam, amikor a, a Fidesz alapirották a kollégiumban 88. március 30-án. Anélkül, hogy itt most a BMS vonatkozásaimat felfedném, megmondja, hogy ki volt az összekötője? A Fidesz felé? Hát aki, a, aki megtette egy ilyen jogi szakértő nyilvánvalóan valaki fölkérte, de hát a, szeretném itt, egy pillanat, amit az amerikai filmekben szeretném elmondani, hogy ügyvédje jelenléte nélkül semmilyen kérdésre nem kötelező válaszolni, de ügyvédje jelenlétében se kötelező minden kérdésre válaszolni. És ha néha úgy érzi, hogy egy ügyésszel beszélget, akkor nézze el nekem riporterként képes vagyok így viselkedni. Jó, hát én meg, engem meg a kövérvett fel volt hozzá vagyok szokva a, a kemény kérdésekhez. De egyébként a Fodorral találkoztam a Kigyó utcában, és ő mondta, hogy keresnek valami szakértőket, hogy mihez értenek, mihez lenne kedves, én mondtam, hogy ilyen katalanság, biztonság, hogy nemzetközi jogi érdekelt az egyetemen, hogy ezzel szívesen foglalkoznak, és akkor így kerültem a Vakszer Tamás mellé, aki most a Kossuth a fő instruktora. Bécs az Na, miről szólt? Bécs miről szólt? Bécs. Ausztriát mondta, hogy volt. É, én én értettem. Nem, Bécs nem. az egy ilyen magyar jogtölteti gyökereket kutatottam, vagy maga magány jogtölteti gyökereket, és később ezt kezdtem el tanítani az elt is, és a, akkori dékán Révész Tamás uh -huh. hívott meg a tanszékére, és akkor... Aki el eléggé elnemítélhető módon, hogy eltévedt még az akkori ORTT irányába. I igen, utána sajnos most az egyetemet, és akkor... Akkor átment a, a, a közéletbe, OLTT már. Némileg fél szavakból megértjük egymást, hogy ez a népet érdekli -e vagy sem, azt nem tudom, de azért egymás hát szavából. Egyébként voltársunk. Igen, hát meg, meg, meg azért látható módon azért, anélkül, hogy lettek volna igazán cset értelembe vett közös élményeink, ezzel együtt azért ilyen, ilyen virtuálisan el vagyunk ebben a térben. Ez pénzes állás volt? Persze fizetést kaptam, nem is rosszat a takori között, tehát én szakértői díjat... Most 91-et nem... írunk, vagy 92-t? 91-et, igen, és hogy ki volt az azért én úgy léptem be a Fideszbe, tehát akkor a Fidesz alakult, én nem léptem be, mondani, nem akarok azért politizálni aktívan, de a kollégiumban kezdető fogva egy ilyen főfideszes harcos lettem, utána az Orbánék elmentek, Sturm felment, és maradtak az árvák velem együtt a koliba, és az egy külön történet, nem egy szép történet, de az egy külön történet, és akkor később én csatlakoztam a fiúkhoz, úgymond a parlamentbe, és úgy léptem be a Fideszbe, hogy 90 őszén mind az Orbán, mind a, a Fodor egymást a felhívott engem, hogy lesz egy esti ilyen válaszmányi ülés, hogy el kéne menni, ez egy ilyen budapesti területi, mit talán mi volt, és nincs mondtam még, hogy bocs, még nem vagyok Fidesz -tag se, úgyhogy gyorsan beléptem és ezt úgy mentem el este, hogy már akkor Fidesz voltam. engem de... érdekel ez az árvasság elvileg időnk van, azt kérdezem hogyha én holnap, mert nem akarok úgy öntől elválni, hogy azt mondjam, hogy lejárt az időnk és most még van 50 másodperc, tehát akkor azt én most itt hirtelen elvonom, azt kérdezem, hogy nagyjából 833 és 856 között második rész Csássi Zsolt lehet-e? részemről, igen. Köszönöm szépen az időszűke meg az élet okozza, így nem, tehát remélem nem olyan, mint hogy egy fogorvos azt mondaná nap, mint nap, hogy másnap jöjjön vissza. Nem, ez az, a kellemes volt. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Én is köszönöm, viszont hallásra. Most megint felgyorsítom az időt. Már megint nem sikerült, ha megint rosszat nyomtannam. De hánc Még 35, és aztán átvetítek.